Dula guti, Michel Berroko irigoean ginuen gomita, reiten zauko nutziko zuela eta gerostik eskoleriko eh, labarantxa gambaran. Bulegoan, hautatu dute ezbat bainan bi eh, lehen nakari, berez bi ko lehen nakari, Francis Puanot eta Beñat Molimos. Eta gurekin, Beñat Molimos goizuntan, ego nontzuri? Ba ere? beraz lehenik e, zergatik, e, biko lehen dakarik. Behuztod, e, hauto hori egindula e, karguaren asumitzeko, zenta hamar urtez e, laborantza ganbara garapen tresna gotor bat e, bilakatu da. E, deuzetai gabiatuik e, hamozangiletan e, gira eta zazpion mila euroko butxet bat e, bat eta beraz... E, gure xedia izanez inala presenti zaitia bai terrenuan, bai ukaiten ditugun uh, galdegu ziri uh, errantzuteko, numeit uh, kargu hondi alduzen asumitzeko, eta beraz uh, hortako dugu uh, uh, biko lehenak aritzari buruz uh, joan, eta numeit uh, Erra meher dago lehen igure lehen ofizioa dela laborari, eta numait uh, laborantzako lana eta laborantzak amara galditen duen emplikazioen harteko horreka bat behar du lehian ezari, numait uh, aizio asumitzeko kargu hori. Pasatzia ere, bon, berda, Michel Berroko irigoen figura bat dela horren ondotik, bon. presione bat emaiten du, edo Michel gelditzen da ere bulegoan. Be, Micheleak bazuen uh, bere gibilean, nu uh, mait, hoita amarr urte, berroi urte militantzia bat eta esperientza hondiko gizona, irekidura hondiko gizona. Bu, bon, nu mait, uh, nik uh, hor pastatu dituzten hamar uh, urtiaka, bu, bon, uh, ahize izan dira Michele uh, ondoan, zenta bere implikazio nazinez hondia izan behita, ena, Nubait presioi hapuskatxipitia uh, da zenta bulegoan bagira boskide, eta boski den tian uh, partekatzen bitu uh, lanak, uh, Nubait uh, gure presentzia be, ezeta bera behar, Uh, orotan, eh, behar da kargo hori numait partekatu ere eta hola jokatu di, gira hamar urtez, nahiz misilek erre maiten zituen uh, ainiz, uh, ainiz, uh, ainiz lan uh, ere manduen, behar da numait presionia ez du ditu eta ustot uh, giroari buruz ere behar du uh, hola jokatu, numait uh, buleko kidean uh, artian uh, lana uh, lana partekatu eta numait uh, behar Laborantzia gamarrak behar badu iraune eta jendia behar lortu eta emplikazia behar badu jendia behar bitan unbait partekatze horretan uh, lokatu. Zta uto, hoi den uh, modde hobena uh, ahizese egitzeko. Transmissioaren egiteko, errandu zu hor dela bulegoan, transmissioa laborantzan, hor hori da nunbait itzal bat, uh, beti naiz eta beste toki batzu erkomparatu zki den galzea, uh, Euskal Herrian, hori da harlo uh, importanta zuendako lantzeko? Juri uh, transmisioa eta in instalazioain gai azinez gai uh, lagia bilekatzen ari da, ikusten du hor uh, uh, lekian ezagidun behatoki jortan agertzen dira zenbakiak. Uh, Hainitzen uh, txalde uh, bada izain da, segidarik uh, gabe. Eta numait laborantxa irankoha behar badu garatu, laborantxa irankoharen egonka da, numait laborantxa prezent izan dain herri alde e, bai gune e, gogoretan, mendigunetan bezala, eta bai zelaigunetan zelai eta oaxen gira orai amiku zehaldien bezala, numait e, ainitze txalde segidarik e, gabe dela, eta hor Hork gerua zerri zein numait etxalde horiek haunitziari e joen dira, edo ez zuten eur eukain, edo galduko dira etxalde horiek, mena pentsut lehen saibatean haunitziari joen dira, eta haunitziari abian dien etxalde horiek e numait e be-sistema aldaketat ere dute, eta ez bait ez bada laborantza iranko garen bagne sakzen den aldaketat. Hey, ai duzu, individualismoa ori individualisme hor horren kontra berzela borokatu la borontzana weiko hori da akats nagusieta bat de individualisma da aspaldi hontan la borontzana individualisma no meite istandide laik genigatoak uh, shorto Laborantza mundia partekatia izan da, bi partetan uh, jarri da eta helburiak ez ziren berak eta uh, individualizma numait uh, hori midez agertu da. individualisma ikari izan da numait uh, laguntzeta prima hori er, uh, primak... Uh, eh ziren kale kaleara hauek tarara uta horrenumeite zuingilako bat bezala uh, izan da, laborantza mundian eta zuingilakoka hortan unenumeite gauzak uh, aldatu dira numeit, be, bakutsak bere xokoan jokatzen zuen eta horrek unenumeite eh uh, uh, agrazioak ditu eh uh, lab, laborantza eta guk gaur egun sortzen ditugula id desmarcha kolektibo horiek Numai ta uh, rohin hausteko da. Numai ta kolektibo horien bidez, laborariak uh, juntatzen ditugu, laborarien arteko trukak eta sortzen uh, du. Uh, laborariak eta beste gizarteko aktore ezberdinekin, numait loturak ere sortzen ditugu eta numai individualismo hor taika atatsengida. Atatsengida atestia. Bon, naiz uh, esten irabazi orain homenal numai irutsat uh, eremaiten duen lan horrek uh, helburia hori diera. Eta zer egin ediru laguntzak tipitzen direlaik. Adibidez, behi hartuz. Amar uh, buruz petikako ez dute laguntzarik uh, ukanen. Uh, Jean-Michel Anxola bere gomitak ginoen joan den hosti irralian. Berrak uh, errandu uh, FNSOak, Kasteko Nazional Mailan, ogoita amar uh, buruetan ezagiduela amuga. Zer egin, uh, be, dirua ungitzen delaik, diru laguntza? Be, zer egin, horiek, uh, hauto uh, be, nazional baindan uh, hartiak izan dira. Eba, on ikusten du hemen... Uh, Eta, uh, laborariak uh, batzerziak iz, izan dila. Eta, behar du, behar behar pentsatu guk uh, eta behar tokio horretak uh, atatzen den uh, analisia hori da. Eta, behar ginukela, uh, diru partekatze hori, prima partekatze hori, aga ikusi, tropasamen batzu egin. Zenta, gure helburiada, haleike uh, uai bezala hamak behizpetik uh, diren laborariak batzerzen malima dira, numait, uh, Echalde horiek mendigunien kokatzen dira, adibidia zahondinak, eh? eta hortan numait mendiko laborantxari kalte karrikaute. Eh? Eta horiek numait uh, kundutan ezba dira hartiak espezializazioari buruz joen dira uh, ainiz echalde, eta hori numait uh, kalte gerrai zein da zen, eta uh, laborantxak uh, behar du egun uh, uh, anistazuna eta segurtatu, eta numait horiako Hautu batzu uh, inadi laik, ere jedia espezi espezializazioari buruz abian da, eta numeit kaltegagi da eta beraz, guk behar du numeit... Uh, Horaiko pak berria lekian ezaria izanenda eta pak berri hodi uh, numait behar ba izanenda erditan edo berriz ikusia izanenda eta guk behar du gai izan proposomen matzu egiteko ikusten uh, be paka hori izan da horai hartio holako kalteak ekarritu eta gunetan eta ikusten du laborantxako paisaia hori kamiatzen dula primen uh, partekatzen nola partekatia diadien paisaia kamiatzen du eta numait eta uh, Garantzitsua izan da, mendigunetan aborantza atsitzia, zen da egun gegun jendia tiratzen du mendiguniak egun gaztiak plantatzen du, gaztia plantatzen da mendigunetan, nekezia izanike, eta horrean behar du ikusi behar hala ba, beste proposan behar matzu egin, eta numeit beti hortan behar du gaur egun herri alde kontseiluak uh, dituko duten uh, laguntza horiek, eta behar du hekin harremana lotu, hain uh, jadanik, horreik uh, opak berri horren uh, Uh, lekuan ezartzea hortan parte hartugu, propasemenagi inditugu, eta behar du Herri Alde kontseilu horrekin, uh, hala, numeit behar ba bide erditan uh, pundu batekin ikusteko, behar hala, holako pakak, holako eragina du eta behar da, eta, eta gauza kamiatu alba lima da zeurik. Hala, numeit laborantza, laborantza present izan dain Herri osoan. La borancha prexente, estaprixente asteko uh, estatuak proposatzen duen hiri uh, elkargo bakarraundi hortan, uh, institutsuari buruz ari gira, bazen uh, galdea, aldiz nola eraman lana, denbora berian, jakin gabe nola hisen den gero aproseski. Me bai, hori hori da galdera handia igun eztagi gu zer zer bilakatago den, uh, uh, herri elkolektibitate hori uh, hala guk uh, hori induen gure gure nahia. Uh, ez dakitze bilakatu duen, bon, etapa, uh, etapa, arteko etapa bat izan nenda orai herri elkargo bakaguri. Nik uste uh, behar duen baliatu etapa hautitzekin uh, hautitzekin uh, uh, hagemanetan uh, jartzeko, hautitzeri sendiarazteko laburantxak egun badula herri ekonomia horretan pizu bat. Eus nik uh, uh, laburantxaren pizia ez aski egin emana, Guk segur uh, gira egun laborantxak sortzen uh, dituen enplegiak, bai uh, etxaldetan plantatzen dila igazteak eta guztiak, baina bai uh, enplegu, uh, zuzenak ez diren enplegiak nahi hau zu uh, laborantxari, uh, beste izan luktsia dien uh, enplegu hitaik, eta numait uh, horrek pizu bat bat, uh, laborantxain pizia horretan da. Eta usta uta uh, gutitzen balima dira, segur uh, uh, ekonomian uh, izan denela numait hos bat. Eta horrean behar du sendiazi hautetzi horiek uh, laborantxa ekonomian, ni jako bat dela eta numait gure uh, gure ikusmoalde horiek eta inhala uh, seniarrazi uh, hautitzie horiek eta horiekin uh, lan egin eb uh, egun herrialde honen dinamika uh, laborantzaren aldetik sortatzeko aktualitateari lotzeko ere numai Parisen iragiten ari da laborantza saloina Eta salatzen da, ere uh, industrializazioa sartzen dela hor erakus mainetan eta erakus lehiuetan. Eta indua, industrializazioa kalitatea uh, diote batzu ekustartzen aldirela, elgarrekin eramaiten aldirela. Indibida, individualismoa salatu duzu, beraz hori uh, buruz, sartze uh, hori buruz, hor ikustea industrializazioa badala Parixen erakus gai, zer diozu. Be, Pariseko saloñori, gana zake, numait, ara, erakusta zoka handi badela, numait, itxura maiten du laborantxa umtsa duela eh, nazional mailan, eh, hori kale dejak, eh, laborariak, eh, kalitatezko moskinak eta badira, mena, enetako guri, eh, ala, numait, monelaren alde hobena da erakusten, mena, Moneraren alde da, numai e, gibielean, e, hor e, numai ari dela a, muntatzen nahi hau zu behertan hori eta numai mondializazio de, e, liberalismo e, sistema horiek e, numai e, tratuan direla hori e, saloin johtan e, Eta hori da gero eta gero eta uste Erakusta zoka hori, ni badu hoitamagurte e, izanen intzala erakusta zoka horretan, da idurizat ez den hoitamagurte zgioztik gauza hondik e, kamiatu, beti, hala, kale degenak eta, hala, eta beti, eta horai, hala, numait, ni duizat ez den alde, alde guzia, laburantxaren alde guzia ikusia, eh? hori, kale derrenak, kale esberdinak eta badira, baina, numait... Uh, herri aldeeko errealitateak ez dira agertzen. No maite, goazten uh, aipatzen nulaik uh, e, laborariko burua txipitzen, txipitzen ari dela, uh, ainitze txalde badela uh, segi daigabe, sistema industriala jakzen ari dela, eta hemen ikusten ditugu sistema en, en, industrial batzu Nazional Mailan beti aipatzen da mila behitako barruki hori, hemena bat ditugu, argdisa ilan ere, no argazaz berdinekin, lagonekin adibidez, numeit animaleko e, sistema industrialak helak ari, ari dira e, likian eta jorida errealitate hori ez da e, hori erakutsia. Eta, hor, nazional mainokta merba ez da erakutsi beharri, ez da alde jori erakutsi beharri, mena numeit errealitate jorida eta guk e, muntatzen dugulaik hemen alugama bezalako saluimia eta hemen eta gure siedia delaik laborantza behar duela lotura kontsumitzailekin eta beste gizarteko okay. ardurren ekin, e, numait e, aldeguziak garakusten ditugu, eta e, numait laborariak baduela e, garapen hortan zer ze ikusteko, baina bai kontsumitzaliake, eta kontsumitzaliake zerbait ikartzen alduela laborantxia mundiari eta hemenko antolaketari. Uztot, hortan e, desafio, desafioak hor direla egun, antolak herri alde, antolaketa, herri ekonomia. Ez gizten em, sistema industrialak badakigu e, Ekonomia kapitalista bat sortuko dola. Na, guk hemen ez du huri nahi. Ekonomia kapitalista batek ez uh, du jendia lehian lekuko ekonomia garatzen eta uh, ergan ezake elkartasunezko ekonomia bat hemen uh, antailo izain dela herri baten dako eta herri alde gutzin dako. Guk, guk logamaren bidez nahi dugu huri uh, erakutsi, lotura behar bertugela txortugi ezagilekian kontsumitzailekin, eta numeit denek parte hartzen dugula aldeko ekonomia horren uh, arduradun gire lagusiak. E, Beniat molimoz, hori tarzten dugu behesko allergiko laborantzak gambarako. Ko lehen nakari zirela Franziz Puan horekin, milesker galerak jardetxirik? Milesker zuher, eta ondoko eguna